Hej och välkomna till första podcasten av Självmål som jag döpte en till. Och, yes. det jag, Södigen, och det är jag, Simon Södergren och... Det är jag, Lukas Salin. Två gamla vänsterbackar. Det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Jag hade en fotbollstränare som sa en gång att vänsterbacken oavsett vilket lag du spelar i så är det alltid den sämsta killen i laget. Spelar i samma lag och vänsterbacka båda två. <går> så det kan man säga att vi är de så vi har varit de sämsta spelarna i alla lag vi har spelat i. Ja, så Vi kan väl börja så att vi presenterar oss lite. Eh Ska du börja, Lukas? Vem är du? Ja vem är jag? Eh jag har ett förflutet som eh halv halvklass fotbollsspelare med dig och eh just nu så jobbar jag som åtminstone för tillfället som sportjournalist på Aftonbladet sportbladet. Eh vad mer vill vi veta? Jag har väl försökt och hävda en tid att jag är någon slags Manchester City supportare men jag är, det är halvhjärtat jag är en dålig supportare. Eh vad är en kostnad att jag håller på. Men eh du hejar lite på AIK. Det gör det. AIK, jag. AIK funneste. Jag jag har jag har tvingats till att heja på AIK av mina plastbröder eh och allt och man kallar det men eh Jag måste ju ha någon objektiv ställning eh med jobbet så att jag jag får ju inte säga det. <laughs> <laughs> ja, det förstår jag. Jag är ju lite av en AIK-supporter och eh Manchester United faktiskt. Ehm och har på, på senare tid genom FM då fått ja jag har fått lite nya lag som jag tycker om bland annat Napoli och Montpellier. Så jag tycker de spelar trevlig fotboll. Jag kommer väldigt långt med bromma pojkarna. Så att eh jag vet inte, jag vet inte om man kan ha hjärta för Grimsta IP men. Du menar på på IFM? Ja. Ja. För det är ju liksom det är lite nörda på det här viset. Ja, det är eh, men... det är väl lite det som livet kretsar kring egentligen. Ja, det är väl på något sätt så. Kan väl säga mer. Vi är eh... Ja. Eh EM närmar sig, Simon. Det gör det. Det vill där den den här podden ska handla lite om också. Eh, uh, första avsnitten i alla fall. Ja, vi sätter väl igång. Ja, vi ska vara lite lite mer välda. Där är Jungberg som faller Jungberg. Återpå på att gå ut och boll går på. Helgä! Här är! Läget är drama. Lars Latanievic. Tippa bult. Helt sjukdomnivå. Ja, fan. E EM. Och vad är din spontana känsla? Eh, mm. Ja, det första jag tänkte på idag när jag vaknade var jag såg en reklam för Pringles. Köp en mantrerör så får man någon slags potentiell vovosuela ersättare. Okay. Jag vet inte om det kan bli det. Ehm Hamas Polen Ukraina eh lite sån där Öststat 60. Det kan bli det kan bli ganska kul. Men jag vet att det inte är så poppigt i Ukraina. Många politiker som skiter i hela turneringen och så där. Ja, det är så. lite struligt där nere, kan man ju säga. Ja, och jo. så jag vet inte riktigt vad man vad, vad man kan vänta sig från runt omkring. Jag vet inte hur mycket hur mycket hur mycket fest det är i Ukraina på den runt fotbollen. Jag vet inte du. Ja, Sverige kommer ju bjuda på en jävla fest i alla fall. Leder ju support då man sålt mest antal biljetter per match. Det var oh, någonting. Fan. Jag läste någonting mellan 9 och 12000 tror jag. Så det kan bli en blågul fest. Men du nämnde någonting om reklamer där. Jag såg ja. en en fantastisk reklam igår med Anders Svensson, även kallad Taco Anders taco Anders för han gör reklam. Han får göra reklam. Han sitter eh Affärs som inte sättet så sitter han han sitter och käkar tacos med en ICA-stig. Det är ICA reklam. Så sitter ICA-stig och eller han står framför och ja, berättar lite om en tävling de har på ica.se där man ska rädda Anders, Det är fantastiskt att det är fantastiskt att just Anders blir blir någon slags reklampelare för annars ju han han har väl inte ryktet om sig och bara liksom den den som bjuder mest på sig själv det kan vara så där jag har en kollega som ringde honom en gång jag kommer inte ihåg vad det handlade om om det var när landslaget fick sina nya tröjor och ringde honom det var en onsdag kväll. Så till och med ringde Anders så vad vad tycker du om de här? men är att ni ringer nu samma bara. Ja, nej, jag tycker verkligen ingenting och framförallt inte halv 10 på en onsdag kväll. Eh så det är väl lite jag vet inte Anders Holm på något sätt eftersom han är den killen som har varit kvar hemma i Sverige så är han fått på något sätt bära upp hela mediaansvaret med landslaget och jag tror inte han har njutit av det. Jag tror han är ganska less på det. Jag trodde faktiskt inte han hade humor. Okej, det skönt om sig själv. Grupp A. Där har vi Polen, Grekland, Ryssland och Tjeckien. Mm. Vad Vad tycker du? Eh, det här skulle jag säga är den mest öppna gruppen egentligen faktiskt. Mm. Polen är nog ett lag som kan skrälla. De man har faktiskt gjort ganska hyfsat ifrån sig i träningsmatcherna. De har kanske inte utsatts för något större test förutom Portugal, men eh de har killar som kan avgöra matcher. Det är liksom Lewandowski. Obranick och, och de här, det är liksom som det är killar som kan avgöra matcher och det är liksom det är några hyfsade bundesliga spelare. Och du får inte glömma att de har kätsne i mål som kan reda kvar dem i så matcher också. Precis och just just målskyddet båda från närsena Fabianski också är, är de är, de är faktiskt de är nog väldigt underskattade. Jag tror det kan vara en stor skrälla i hela turneringen. Jag och de har se. Jag skulle faktiskt säga att de kan gå och vinna gruppen, det tror jag. Eh med, mm. med hemmastöd och allt vad det innebär. Så tror jag det. Absolut. Eh det är, för de har faktiskt gjort helt OK ifrån sig i sina träningsmatcher också. De har kanske inte haft några större test förutom Portugal som de spelar 0-0 mot. Eh de är liksom men nu har de just det de har hemmatryckit i ryggen. De har de har jag tror på det här pålen. Det är... man har alltid sett ner på, dem, men nu det... just det kan de ta med sig i ryggen faktiskt. Grekland. Då. Grekland är Grekland. Det är precis samma Grekland som det alltid har varit. Det är bara att parkera bussen framför mål på något sätt. Mm. Det är ju det är inte liksom, ingen stolt fotboll de spelar. Nej, okay. men de har ju påt på att inne på nya dellas typer där bak sokratisk och uh, kryakos. Precis. Grek. Eh, uh, lite yng, lite yngre bussparkerare. Samtidigt lever en kille som karagonisk kvar. Han är ju Jag vet inte, han det var väl EM 2004 som han blev han blev ganska hypead. Och ja. han verkar det känns som att han fortfarande lever på det för han har varit en kugge i det här landslaget även om han bara har startat eh nio matcher i grekiska ligan den här säsongen. Eh jag jag jag tycker det säger en del. Jag tror inte att jag tror inte de de de säger sig väl spela någon slags 4-3-3 men jag jag har faktiskt inte sett Greken men jag kan inte tänka mig att de skulle göra det. Nej, jag tror inte de kommer att gå vinnare från gruppen. Det tror jag inte. Nej, de är i så fall så är 1-0-0-0 ja, ja de greklande greklen. Var inte så... det ut, så? <laughs> ja, precis. Då ja. har vi Ryssland i tredje laget. Island där emot. De håller jag högt det gamla sovjetiska börjar ju bli inne. Mm. Eh på något sätt. Eh de visar formbesked mot Italien 3-0. Där Italien är visst lemn i kaos. Men eh det visar ju också vad Ryssland står. Israel har tagit väldigt stora steg och jag tror att eh, landet har genomgått en jäkligt bra fotbollsutbildning och det finns en patriotism på något sätt. Man eh, spelarna njuter av att spela för sitt landslag. Och för sina klubblag verkar det så. Som... Ja, de har Joachim, han är utlånad. Ehm, de har Akin Faye som inte har han vill inte ut i Europa han vill spela kvar i i Ryssland mm. och Moskva så äh... det är bara några det där är inte det där är, hela det laget är ju i princip inga inhemska ryska spelare. Mm. Eh de som har varit ute har kommit tillbaka. Nej men det ryska det fanns en eh tränare som tränade gamla sovjetlandslaget som hette Lobanovski som eh, när han han gjorde ju ganska mycket av ganska lite och det är väl lite det han har på något sätt sattonen för är hela det här landslaget mm. för han antog ut sitt landslag på ett sånt sätt att han han valde ut en 40-50 spelare som han utsätter för en massa psykiska och fysiska tester. Han kunde låsa in dem i ett rum med ögonbindel och sen så kasta han in en boll och sen såg han sen såg han hur spelarna agerade och han hade Jag tror nästan att det var liksom måste vara liksom 10 20 30 olika tester och sen så gav han spelarna något strax max eller något strax värde okay. i siffror och satte ihop ett lag utifrån det. Han liksom han det handlar sovjetisk nu kallar jag det sovjetisk jag vet att det är Ryssland. Men det handlar om eh, tysk Och så jättisk fotboll handlar ju om att sy ihop vissa egenskaper på något sätt och få ihop alla olika speciella egenskaper till ett lag. Och det är det gör dem ju så bra med sitt landslag. Eh och de har ju verkligen gått framåt de senaste åren på det här. Mm. Jag tror att det är just Lobanowski eh Lobanowski skolan som håller på att sätta sig på riktigt i deras moderna fotboll. Ja, och så att de får med sig ändå ett par spelare som var med i EM 2008 och kan bidra med rutin. Men så de var ju någon slags Ja. Jag tänkte gå vidare på checken bara. Ja. Checken. Checken. Vad säger du om checken? Väldigt dålig koll på checken, men de känns som slagpåsar ändå. Det känns som det är trött, ett trött lag som de ställer fram på i detta EM med mm. Roshiski som som ska vara stöttespelare en stödpelare stötte ska jag säga. Ehm um, och han har ju en del att bevisa. Det här säcken är ju alltså det är ett helt okej lag, det är ett bra ljud de har några duktiga spelare som Dousicky bland annat, Jaroslav Plasin. Eh uh, men jag tycker att det är ett lag som saknar den här matchavgöraren, när när säcken var som bäst eh uh, ungefär när de delades från Slovakien så mm. gäller från Tjeckoslovakien så hade de Karel Poborský som var en sån här riktig matchavgörare och Tjeckien kom med till semifinal jag tror det var 96 EM de åkte ut mot Danmark som vann allting då var det Poborský som fick se hela festen det var ju han och hans obalsamerade hår som bara <här> de äg, de hade det, hela den där turneringen det var det var bara Poborský liksom Mm. Och nu saknar de den här spelaren. Det är liksom de måste få igång Milanbär och Celenon där längst fram om det ska funka. Ja, den ja. bakom är det helt okej, okay, men jag tror inte att det är ett lag som vinner de svåra matcherna. Ja, det tror inte jag heller. Motsatsen till Polen som just har dem där spelarna. Men det det gör även grupp A till den mest öppna gruppen som vi inledde det med all alla kan vinna på något sätt men jo. jag tror jag tror det blir Polen och Ryssland som går vidare. Ryssland vinner i gruppan. Du tror Polen och Ryssland? Jag tror också Polen och Ryssland men jag tror att Polen går vidare som gruppetta. Där mm. då har vi dödens grupp är det kallad. Det är Holland Danmark, Tyskland och Portugal. Här eh, ja, vi nästan börja på på sammanfattningen. Det är liksom den här ja. gruppen så är det ju någonstans en stor hjälte ska liksom halshuggas. Holland, Tyskland eller Portugal. Danmark kan vi nog räkna bort. Ja, jag tror att... det också faktiskt. Det de har ju till mycket att säga. Det Holland Mm, nej. Alltså det är ju vad ska ska Niklas Bent när det där åt det tror jag aldrig aldrig funka liksom. De har Nej, de är de är för ensamma. Alltså det är Christian Eriksson och Bentner som ska försöka bära laget, men det det, det. Simon Kjær i för sig, men det det räcker inte till. Holland har ju allt. Alltså de har allt du kan. Det är liksom ett sånt här ett FIFA-lag som det här spelare som du bara vill ha när du spelar FIFA för att de är helt fantastiska. Det är spelare som som kan de har en fyra fem spelare som liksom kan göra tre mål i en match var om det är liksom en bra dag. Vi mm. tittar på det liksom Van Persie, Robben, Huntelaar, det Schneider, det är, alltså det vingflapon i alldeles för bra fotbollsspelare och de är alldeles för bra för att inte göra något stort av det. Svårast det blir väl att försöka formulera eh Per Fontelär och Robert Fastpers ska spela tillsammans. Ja, för det har varit mycket Fastpers ute på kanten i kvalet. Ja. Ehm man är vis vem man har Fastpers i någon slags spets men ja det... I den här Fontelär uh, rollen så att säga. Ja, han bara behöver koncentrera sig på sin box. Mm. Vilka vilka tror du går vidare från gruppen? Från den här gruppen så vill jag säga Holland Tyskland. Holland Tyskland. Eh jag tror ja, Tyskland är också så där visserligen tror jag, det är ju väldigt väldigt mycket Bayern München och de spelarna kan ofta vara väldigt väldigt trötta. Det vissa av dem har gjort den 50-60 matcher den här säsongen. Mm. Eh de var ju i en Champions League final samtidigt det det finns kvalitet i hela truppen om om om Tyskland sätter upp sin B-uppställning så har en ett lag som ändå kan spela igen på Holland tror jag. Eh och ja, eh, nu har det ju gått en månad emellan. Det är väl eh, Mario Gomez och de ska väl kunna toppa formen ändå liksom och han har haft en otrolig säsong. De kommer ju med en förlorarementalitet också i laget med tanke på att de har så mycket Bayern München spelare delat försöka vända den trenden också. Holland Tyskland säger du. Eh jag ser Portugal nu... Portugal har Portugal har också. Jag skulle vilja slå slag för Portugal ändå. Eh mm. äh, med Ronaldo äh, i hög form. Varsågod. Ronaldo är i hög form. Ja. Jag tror eh äh, Nani eh äh, det, det som är problemet är Portugal är att de inte har någon riktig spets. Jag skulle vilja se att Portugal spelar med Ronaldo på topp längst fram. Ehm, jag tror det kommer att då kommer att få giftigare offensiv så, det tror jag. Men eh... de har ju det det tror jag om Portugal att de har de har en väldigt stark offensiv. De har nu Almeida heter han som har spelar mycket forward i landslaget. Eh, mm. men liksom såna spelare som Nani och Ronaldo och de här är de är väldigt bra men jag tror att mm. deras defensiv faktiskt att att det är det det är det de kommer falla på i slutändan. Jag tror inte att de har försvar för att fixa Holland och Tyskland men det, okay liksom. det är okej backar liksom det men jag vet inte skulle jag välja mellan deras backlinje och Sveriges backlinje tror inte att det är så himla mycket bättre faktiskt. Nej, nej det är det. Men jag tror ändå mm. att eh, Portugal kommer kunna kriga till så här avansmant från gruppen. Mm. Jag tror att eh Holland kommer att floppa. Det tror jag. Det det är bara känslan jag har inför mm. inför EMA. De har faktiskt Holland ska man också nämna. De har tappat en väldigt en viktig vän tillbaks, Erik Peters som är skadad. Ja, som de måste ersätta. Jag tror att den mest högaktuella ersättaren där är en 18-åring från PSV som inte har spelat alls så mycket. Men man är ju inte förvånad att de slänger in en 18-åring. Nej, är det någon som ska göra det i Sverige? Så är det i Holland. Ja, men som att en svis så kan vi säga att eh, Tyskland är stor favorit här i gruppen. Absolut. Från vår synvinkel. Ja. Sen står det mellan Holland och eh, Portugal dem som ska alls huggas för det är mm. det man gör. De ja. det kommer inte vara lätt. Mm. Nej, jag liksom hade någon utav de tre lagen, han är i en annan grupp, hade de varit favoriter. Det är inte fint att det kallas dödens grupp. Jo, precis. Då vi öppnet för skrälls. Sp Spanien, Italien, Irland, Kroatien. Ja vad vilka tror du ska hända? Eh jag tror att den som helst kan göra det. Jag tror att Spanien har varit jag tror mig väldigt slitna. De har en del problem med skador. De saknar en en forward i hög form, en världsklass forward i hög form ska man säga. De har ju helt okej okay, liksom, men en världsklass får vad det är högfond. De saknar en del försvarer. De har tjav i en gästa som har bytts ut mycket under hela våren. Spanien tror jag kommer... De, de borde gå vidare men jag tror att det kommer vara väldigt svårt för dem faktiskt. De kommer inte ha det så lätt som många tror och hoppas. Nej, alltså om man kollar på förhand så ska de ju bara... De ska ju jogga den här gruppen. Det ska de ju göra. Men de har ju liksom, blir det är... ett par liksom... till skador så är det ju, då är det ju kört. Så är det ju. Då kommer de inte åka ja, med i ett slutet. Ja, men, men... Jag, tror, jag, jag tror de har en oväntat svår uppgift. Så jag tror, ja, just av den anledningen, jag tror de är väldigt slitna och skadorna där med de sakna periol också. Det gör nog de ganska ont. Då är ju Irland med Trapatoni som förbundskapten och eh, Italien. Ett Italien, Italien är ganska kommer göra ont Att vara italienare i M tror jag 0-3 mot Ryssland I eh, något som är Något slags, jag vet inte Har de någon träningsmatch med? Var det, eller var det genrepet? Jag tror det var genrepet, jag mm. var inte hundra Det är en katastrof i vilket fall att göra något sånt Precis innan det är igen och när, alltså, De är ju sån obalans Om man tittar på en, Någon som eh, Buffon liksom tryggheten där längst bak bara stormar man ut från en presskonferens och är han var ju, han var, han har galen det var ju så att han han är ju en del av den här spelskandalen och har mm. lagt ungefär 14 miljoner på att spela på sina egna matcher och det är ja. inte tillåtet. Nej, det han, finns för någon gräns där och sånt. Jag vad fan jag vill med mina pengar liksom så han han började Rosendalsen då liksom dra därifrån. Mm. Och det är bara inte det är en sån liten liten del, det är en spelskandal där flera flera spelare liksom har ja, det bara trappas upp vad det blandar. Och Cicito har redan skickats därifrån. Eh politikerna, presidenten i Italien har till och med sagt att han tycker att de ska ta en paus från fotboll. Mm. Eh jag vet låter han vill ner, han vill lägga ner allting i två år tror jag han sa. Mm. Bara bara en song guy. Eh det kommer ju aldrig hända. Men eh men att någon kan säga så i ett sånt land som Italien som är så mycket hjärta och själ för sport. Ja de spelar ju de spelar ju någonstans för för hedern för landet, vill jag bara säga. Det är några som som på något sätt kan göra det här i den här skiten så här i Italien. Men det här är också ett eh får man titta på liksom Juventus killarna det är det det är en del Juventus är det här laget ju de har ju faktiskt gått igenom det här en gång skickats ner i Serie B men tagit sig upp och blivit ett Champions League lag. Men men Italien har ju tappat eller tappat. Italien har inte längre de de här eleganterna, de vackra spelarna, Totti Del Piero de är riktigt stora namn det är på Pirlosen kommer få få bära upp det där. Det är nog för de första gången han får vara den riktigt stora stjärnan i det här landslaget i en stor turnering. Men vilka säsonger han har gjort. Det du får man ju... han har varit han fick en nytändning när han han lämnade Milan. Milanskarna ja. var verkligen bort honom. Ja. De har ju en policy om att bara förlänga med ett år per säsong på sina äldre spelare. Ja, det får nu, man. Ju. Han han han kommer ju för vara den stora stjärnan i tal. Han är den som ska hålla ihop det. Han är shitet i det här. <laughs> Precis. Irland då. Alla ja, sanseman i Irland. Jag har jättedålig koll på på Irland överhuvudtaget. Ja, det är ingen som har bra koll på Irland. Eh, det är mycket det är mycket liksom engelska andra ligan. Det är halvdana Premier League spelare. Robbie Keane som någonstans sitter på av oh, stanning han spelar i Galaxy. Han mm. har ju varit bara en stora stjärnan i det här laget länge, kanske tillsammans med Vaimen Duff som ja. lirar ute på kan. Eh Robbie Keane spelar väl där bakom anfallet precis. Och ändå 10-rollen. 10-rollen bakom Kevin Doyle. Nej, det är bara så att trappa Tony är väl en jag har ingen betydningar på hur han är som mästerskapscoach men mist fan hur han presterat för. Det Och, måste jag tänka mig att han har gjort. Jag kan inte. Jag har inte heller någon statistik framför mig så nej, jag är svårt då. Att... Är det det är sånt här det är det därför vi bara sänder podcasts istället i någon tv-studio? Ja, nej jag vet inte. Alltså eh de borde ju vara junglingar i, i gruppen. Ja, det det tror jag också faktiskt. Utan utan att vara värdelösa så är de ganska dåliga. Kråt sen då. Vad vet du om dem? Oj, vad kan ni om dem? Bra fråga. Eh, de är Kroatien är liksom svårbedömda just i de som ska skrella i den här gruppen. Det är de som ska få rö och skita sig för Italien och de här. De har en illhyfsad spelare. Nu har där ju Särna som eh som har varit listen det i schakt där faktiskt av alla ställen man den gamla, gamla F5 legenden skulle man kan säga. Precis. Eh en riktig F5-spelare. Eh de har de har ju också till näsom Modric, Nico Kranjčar som är eh, det är bra spelare men eh, men inte riktigt varit ordinarie i sina eller i alla fall Modric önskas ju folk mer. Om. Jag hoppas väl om det blir bättre förra säsongen än man var den senaste skulle jag säga. Mohammad Milan Badelj, jag vet inte hur man uttalar namnet, eh men det är en väldigt spännande spelare att hålla hålla ögonen på. Ehm Luka Modric eh och jag tror det är Ivica Olić som kommer få dra och som Men hur dra. är det med Olić? Är han om jag tror det han kan ha petats eller om han är skadad? om misstag igen. Eh i så fall så kommer de de har ju jag tror helt klart de har spelare som kan bära upp förordet sen då med Gyllevic och Eduardo längst fram. Mm. Eh så jag tror inte det är någon panik men Oleks är ju Oleks är ju kanon där fram. Jag försöker att powergoogla på på Oleks samtida. <laughs> och så jag kan få något besked här. Han har en lårskada enligt. Då blir inte han eh och kommer missa hela skiten. Jelavic. Jelavic. Sorry Jelavic. Jelavic. Jelavic var i på i Premier League. I en bra liga har han varit bra i ett ett bra lag. Det är ja, han är inte i topp 70 i världen men han är han är på god väg. Han har gjort 9 mål på 13 matcher redan. Ja, man får väl ändå säga att Everton som som överträffar sig själv i år. Och det är den mest den mest spännande gruppen ur ett svenskt perspektiv. Där har vi Ukraina, Sverige, Frankrike och England. Ska vi börja med Ja, jag vet. Ska vi börja med England? Van. Vill ni börja med Ukraina? Börja med Ukraina. Ja. Jag vet inte varför ossiktra med Ukraina. Ukraina är ju dom de ju... är det ju katastrof allting. Eh och vad säger de motsats till till Island som har ganska hyfsad disciplin på det, det de gör. Så är eh, den här fornast och gett makten i, i kaos. De provar fortfarande eh, trebackslinjer. Se om de eh, kan spela med det. Det blir en fyrbackslinje. De kommer göra sitt sista experiment ikväll. I träningsmatch. Och eh, jag vet inte. Det är bara... Eh, de har kaos de, de vet inte vad de ska göra och samtidigt ser Shevchenko som på något sätt får sin sin sista stora chans var med ett stort internationellt mästerskap. Han ja, han är halvskadad i ganska dålig form. Stundtals brilliant, stundtals värdelös egentligen. Det blir det blir ett stort minus när de har tre målvakter och de några i målvakten är skadade. Adamaje ja då så det är modne eller så är förmodligen kommer att stå nu har ju varit andra målvakt i skakt här hela säsongen. Ja. Det är ju inget bra tecken. Han är ju han är ju liksom någon slags fjärdeval egentligen. Ja. Så det är så konstigt. De har ju EM sämsta målvaktsuppsättning verkligen. Ja bänkspelare från den inhemska ligan. Det är ju inte jag vet inte jag jag vill inte se Boskavitar eh, för exempel Lee Baxter spela i för Sverige. Eh, eh, eh ja, jag vet inte är han svensken så är det han har gått. Han eh, hur som helst ungefär eh, det är väl ungefär samma nivå på det. Eh, så, att, så bra mår eh, Ukraina ädo. Och de är, de är kan Och, det är kan inte att de ukrainska rapporterna pratar om att bara en sån grej som att han tog ut Cheba på något sätt för att Cheba i Cheba eh de tycker att han blockin förbundskaptenen visar total brist på omdöme. Och han de har inte så mycket stöd egentligen från sitt folk även om det är hemma igen så. Nej de, jag tror inte de har sitt land i ryggen riktigt. Frankrike. För de kan det ju bara bli bättre efter senast när när det bara var kaos i danslaget. Det var väl vad var det någon gorkuff som är lite väl frispråkig i en bokstak jag tycker många han elkavel åka hem och allt var bara eh ändå de, de slöt inte upp alls bakom sin förbundskap igen i slutet. Och nu är inte går Kiff nu. Han petades nu i sista stund och ja det känns som det var ett bra val och och, och inte ta mag god Kiff-fella. Jag tror det är bra för hela hela deras sammanhang. Ja. Det är lite som att de är hometobias gran på sätt och vis. <laughs> en uh, bra liknelse. Sen över vi, vi England. Englande. Ja. De de har ju problem. De har väldigta problem. Det är skador och skador och återskador. Extremt mycket skador och det allra väst nu för en Hudson Hudson för honom kommer ni här dit sånt. Otroligt ett sånt test dels iom när han har gjort sina val som han har gjort. Eh det är en stor konflikt mellan John Terry och Rio Ferdinand. Eh man det pratades innan om ska man kunna ha med de här båda i landslaget? Eh såt väljer han att peta Rio istället och mm. säga att det är på fotbollsgrunder på grund av att han helt enkelt tar ut en dålig säsong. Eh men nu har man fått veten där är två skador på mittbacken den ingen av dem som har tagits ut har i Reed för den här. Istället nu till exempel tog man ut Martin Kelly, spelat 12 matcher för Liverpool. Det är ju ett skämt, det är ju bara på grund av bråket som man, han är inte blev uttagen. Mm. Hela hela hela England tycker jag att det är ett skämt. Rio ja. tycker att det är ett skämt. Eh det är bara och just i att tro John Holton så modligen mm. inte uppriktigt alltså okay. mo mo moten mot, mot av de mest trogna engelska landslagsspelarna någonsin. Och inte inte ens Michael Richards. Är så... Michael inte... Richards och Balbass inte han med. Han är ju han är ju hur hur bra som helst om man är om man ska prata i såna termer lite. Han har, han har ju varit har gjort en otrolig säsong. Han är ju kung i City. Ja. Men inte ens ja, att en sån kille som Kelle går för det. Är, det är ju det är ju ett skämt bara som är... du säger det. Är... Det är det. Det är inget roligt. Nej. Och sen blir det, det blir så här... När Henderson får, får en plats i en truppen före Michael Carrick också. Det är också lite konstigt. Mm. Ja. Och de här, de här har sådana problem redan. Direkt. Men hon är avstängd de där två första matcherna. Det är nog problem. Det kommer bli... Det finns inga idag finns inga engelska forwards som är i tillräckligt bra form för att ta sig upp för Wayne Rooney. Nej, absolut inte. Och förlorar de en av de matcherna så blir det väldigt svårt. Men var sånna gilla som Ashley Young som har en väldigt hög högsta nivå som kommer få kliva fram och och visa eh visa vad de har heter bästa närfäringen. Ja. Ashley Young, Ashley Young är Ashley Young är fortfarande briljant. Och så öppningsvis där han där. Just nu han har han haft lite kroppen en skada, men eh han har visat i träningsmatcherna att han kan avgöra matcher. Men eh, vi går på Sverige. Sverige, Sverige vad vad behövs för att få för att Sverige ska gå långt tror det. Eh Sverige ska gå långt. De de har ju ett ett öppet mål att gå i gruppen, i och gå vidare ifrån gruppen minst då. Vi gör med Englands kaos så Sverige kan definitivt gå långt. Eh de jag vet inte hur hur det ser ut där med och ni går vidare från öppen vilka de kommer få möta från vilken grupp de kommer. Jag tror det blir grupp C. Grupp C. Ni kommer ju bli spaningstal i gruppen där. Eh, uh, ja okej, okay. grupp C. Den gruppen. En gammal grupp. Vi är eh uh, ja, om vi säger om um, Sverige är favorit till att komma tvåa i gruppen så får han men möta då förmodligen Spanien. Det är jobbigt. Eh men är det någon gång Sverige ska ta emot Spanien i sliten så ja det är det det är egentligen.latan är i sån form som han förmodligen inte kommer vara i eh han han är, han han är alltså han är nog på sin topp nu. Och det tror jag mer och han det det det är så viktigt i såna här mästerskap. Han är sån snubbe som kan leverera. Sen eh Sverige mår ju väldigt bra från mittfältet och framåt. Jämfört med med övriga landslag till exempel Spanien och England som har skadeproblem så är ju serio ofskänt bra ut för Sveriges del. Ehm med tanke på Elmandar och Isaksson, det är väl någon stora frågetecken då. Lite Rosenberg och så där absolut. De precis Elmandri 16 vi har, vi har i vårare på väg tillbaka. Vi vi har ju sluppit de här ästa bakslagen precis innan man har hunnit egentligen äh, testa testa ersättaren för Marstoviciskens liksom bakt. Americana har haft sina tankar in i så lite som att vi kommer säd igen ner på källa han kommer stapla med granist och melberg. Så är det så det blir Men det är ändå Ändå längst bak som vi har problem Och Just det med att Isak som inte har Varit ordinarie på Två månader Och Att lustrig inte varit Ordinarie sedan i höstas Men samtidigt så är det ändå Det är våra stora problem där ja, men... lust ska möta de här riktigt stora spelarna sen. Ja. ja. Men som eh Isaksson har jag aldrig gjort en dålig match i landslagen fast. Och eh, lustig får han två matcher, tre matcher, startar han idag. Lustig startar idag. Ja, får han tre matcher. Eh och får spela in sig lite så tror jag inte annan några problem och att... hitta toppformen. Det tror inte. Men ja. vad säger vad, vad tycker du om uh, Granqvist som mittback? Granqvist som mittback? Ja, jo, uh, han har gjort en väldigt bra säsong i Serie A. Eh uh, har ju fått ögon på sig från större klubbar bland annat Milan har ju anat sitt intresse. Så att uh, det är, det är en mittback på uppgång som vi har där som uh, som egentligen ändå hade i sikt Majstorovich eh, kommer sig redan i höst. Ja, eller liksom om ett år för att han är han är på sån eh, han han är verkligen på gång. Så att jag jag tycker inte det är någon skam och och lyda med Granqvist. Eh, när man flyttar ut utan om eh, ytterback så kan det bli lite möter man ett lag som är bra på att luckra på ytor som Spanien till exempel som det skulle kunna bli i en kvartsfinal så tror jag det kan vara, då kan det kanske han få svårt med positionsspelet och mm. hålla sig på plats men, men han duger ju helt klart mot liksom Ukraina och sådana lag och kanske ett, kanske England också Jag tycker det är nog konstigt att inte Jonas Olsson får starta om det nu är så men det verkar ju onekligen så Ja uh. Ja, men egentligen alltså på något sätt så känns det som att eh jag tror att allting hänger på högebacksplatsen. Ja, eh, egentligen faktiskt att man man inte tycker att Granqvist eh, på något sätt har jag har gjort har visat tillräckligt som högeback att lustig måste spela där för jag fattar inte varför lustig ska spela egentligen. Eh men det är väl just det för att han är högeback på något sätt. Och är det en där högerbacken som Hamren har använt under de här eh, den här tisdagen han tog över som förbundskapten. Han är ju en enda naturliga som är med i truppen också. Vad sa du? Han är ju en enda naturliga högerbacken i truppen. Ja, det är ju och och då är det för någon så jag jag tror bara att han vill han vill ha in en naturlig högerback och då blir det då blir Jonas Olsson lidande för då ställs han öga mot öga med Granqvist och jag tycker det är inte jättekonstigt att han värderar Granqvist högre men men det är inte stor skillnad på Jonas Olsson och Andreas Granqvist. Nej. Det är någonting som Nej. någonstans till foten klämmer så att säga. Men ja. eh, om du ska ta ut en startelva till premiären en startlever i premiären. Jag ja. Eh, det är högerbackplatsen där jag också där jag också mår dåligt. Eh, men om man ska sätta upp Isaksson i mål då, han jag vill ju framtidens Per Hansson, men man kan inte ändra målback så här i snabbt innan ett mästerskap. Eh, jag jag tror jag tror Per Hansson bör över i höst, men Isaksson i mål. Eh, jag skulle ändå ha lustigt det här. Eh nej, skulle jag inte alls eh Granqvist till höger. Nej. Ja, jag jag skulle kunna ändra med hur många gånger som helst. Lustig till <laughs> höger, Granqvist i mitten med Melberg till vänster. Eh Olsson, Martin Olsson. Eh i, Ja, nej men eh, om man river eh, mittfältet så Jag är ingen förespråkare av Anders Svensson så jag skulle vilja ha Rasmus Pedersen och Kim Cellström i mitten. Mm. Eh och ett eh, på offensiva mittfältet så Slatan skriver 10:an. Eh nu för tiden. Eh Elvan där på djupet. Jag tror eh, Olat Towiven kan göra ett bra ifrån sig på vänsterkanten och eh, Sebastian Larsson till höger. Okej. Okay längs fram. Ja. Inblickar. Eh längs fram, Elmander. Elmander. Ja. Okej. Okay. Han får han våna upp till det, där, men han han måste bli frisk. Eh alternativt så får man väl om om Elmander inte är frisk så tror jag. Man får kasta om det så att man då ändå är tvungen att kasta in Anders Svensson och eh eh klämma fram tojvon eller helst fem så ska han ju göra i träningsmatchen ikväll. Det är väl inte träningsmatchen oh. ikväll som då hamnar väl elfte vänster. Var? Träningsmatchen ikväll blir väl lite av ett test för för tojvonen. Din din elva skiljer sig lite från från min som jag väl ser. Ja, berätta. Eh, Isaksson är månader ju du också. Men jag tror även ja. Per Hansson kommer komma till höst. Ja. Det känns väl. Känns otroligt. Eh, ja. jag vill spela Gran Kristofer Håger, mm. Melberg, Jonas Olsson och Martin Olsson. Eh Sen skulle jag villa se eh det kommer ju bli Kim Shellström och eh Tacko Anders. Ja, och du vet vad nu. Det, det kommer ju bli så, men för man för kan ju utskä seg allt annat. Ja, men jag vill hellre se eh utomlands mot Ukraina där vi behöver de kommer de kommer parkera bussen där likt äh, Grekland men äh, jag skulle vilja ha Pontus varanddum i själv i Kim. Eh. Äh, ja. Så vi får en en spelare i djupet. Det tror jag kan mm. behövas. Eh. Äh, men de är en jävligt dålig spelare. Han är som som man måste vara med alltid i berättingen. Ni har ju snygga bra jocker. Han är, <laughs> han är, joker. är mm. lite av en joker. Eh äh, sen tror jag Zlatan i 10-rollen, det är den ju självskriven. Sebastian Larsson till höger, det hade du också. Och jag tror det kommer att bli antingen Ola eller Rasmus Em till vänster. Jag tror i öppningsmatchen så kommer faktiskt Elma att starta. Och Elma andrar på topp, om han är frisk. Annars så blir det Ola Toivonen. Vad, vad tror du, vilka lag går vidare från grupp D? Ja eh det är Sverige och Frankrike som eh jag glömde att säga Frankrike som är Sverige som tvåa. Ja, det det är precis vad jag tror också. Jag tror att eh Sverige kommer få mäta ger upp ettan i i C mm. som förmodligen mm. blir vad vi tror då, spaningen. Det är faktiskt första gången någonsin tror jag som jag tippar att Sverige går vidare i sin gluck ett stort mästerskap. Ja, men det känns som det är det är bra harmoni med orkestern. Ja. Den har fått till det väl, väldigt väldigt bra. Ja, det, det vill vi visa små grejer liksom som eh, lite sån här eh, triviala grejer som eh, det här med att många spelare vill ha startelvan eh, meddelade dagen innan, men han meddelar det på lunch samma dag, lite såna grejer. Mm. Men jag tror att han jag tror de har en ganska bra kontakt med spelarna nu och med det här är rollen som Markus Albeck har. Den är nog oerhört viktig Markus Albecks roll. Ja, det har vi. Vilka vet, vilka, han... vilka spelare som går in med som inte varit med i ett mästerskap tidigare från Sverige? Eh, som inte har varit med tidigare. Ja. Ah. Eh. Ja, fråga. Vi har väl Elm och vi har Sebastian Larsson han har åtminstone inte varit med på det här sättet Sebastian Larsson. Nej, och... nu nu kommer han ju verkligen bli en nyckelspelare. Ja. Eh, siman till start 11 tar ju vonen. Då har det heller det absolut inte varit med på det här Granqvist. sättet. Granqvist. Och Granqvist blir en ny bekantskap precis som Jonas Olsson, Martin Olsson och Martin Olsson eventuellt Pontus Wahlblom då. Ja. Mycket lust till hur mycket han har med henne. Han det blir nog första mästerskapet. Han har inte varit med tidigare när Lasse Lagerberg Lagerberg. Ja. Uh -huh. I väldigt Lager. mycket eh väldigt mycket nytt där bak. Ja. Det är lite skillnad. Men när Melberg flyttar vad närde på. <laughs> han kommer alltid vara kvar. Ja, långt efter det han har slutat. Ganska självfinans kvar. EMV minus. Mm. Det minns mig knappt. Mamma var så liten. Eh. Men jag printar ner 2000, 2004 och 2008. Mm. Vet Vilket inte hur länge bak kan ju vi faktiskt inte minnas vi så pass, de visst hoppas. Förut genom Youtube och eh äh, gamla böckerna. Ja, precis. Eh. Men 2004 var ju ett bra mästerskap. Ja, eh inte tommat eh, kanske. Lite kanske, men jag tyckte ändå det var ett, eh, fall framåt. Vi mm. åkte ut på straffar men såg eh, det var stolpträffar av Jungberg och eh enkel årarna hade de någon läge och så där. Vi var ju alla allra högsagrad med kan och man ju säga. Mot, mot, mot Holland, och ända på mot hollen men inte så skammligt direkt. Ad ja, det är, det är väl råka ut mot Senegal. Ja. Ja. Kan jag tycka. Det är, det verkligen. Det är det verkligen. Jag känner bara som 2004, det minns jag glömmas typ som Gretens vann allt. Det var han så så konstigt i turneringen. Eh borde det vore häftigt om Melbergs skulle pålägga en en straff i den här turneringen också och få göra det bra. Eh han han hade aldrig lagt en straff i någon av de där. Jag tror att han har övat väldigt mycket för straffsparkar. Ja, det, var, det, det finns ju en sån historia med Stuart Pearce. Jaså? Som är, jag vet inte, han är väl aktiv fortfarande idag som tränare. Mm, ja, precis. Men han i 1990, det var alltså VM i taget, så missade han... Han bomade en straff som semity av England eh oktober eh i jämförelse om det var att Daniel eller om det var färsigt då. Jo, kan inte jag inte hjälpa dig. Alltså jag, jag minns inte det nära. Vi har inne på ett helt annat spår. Men eh Stuart Peers och han var ju han blev ju helt förkrossad. Han grät och han var liksom hans stötta, han var eh man sa pratar om Stuart Peers då som att som liksom, så, så här ser den för krossad men jag vet. Och sen fick han en ny chans sex sekunder igen. Och eh dunkade in det för England. Det här var han var det var liksom ingen ville gå fram och lägga den här straffen. Och så säger Stewart Peers av alla men att han som inte har lagt den straffen den där 1990 på sex år. Så säger han bara nej men jag tar det. Och så kliver han fram och sätter det. Är då, det, är så, det är något sådant du vill säga från Olof Mellberg om det blir en straff, ja, straffläggning mot Spanien. Ja, det skulle vara väldigt så tungt. Och det kan han på något sätt förtjäna. Det har han tjänat ihop. Det var allt för, för den här podcasten den här veckan eh den här första premiäroppsnittet. Förbium ursäkt om det är lite dåligt ljud. Men vi har vi... knappt hört varandra så att <laughs> Vi vi ska jobba på det. Och Ja, vi vill man vill man få på tåg på så kan man göra det på Twitter. Eh jag heter Kokos Björner. Du heter Jag heter Lukas Salin. Ja, men jag får tacka för oss. Ja, har gjort det tack nästa oss. gång. Vi eh, hoppas ni vi gillar och gaflar lite. Till nästa gång på återhörande. Hej hej. Hej hej. Felmål. Felmål. Felmål.